Якось в іншому житті я й сама розшукувала філіні у відеосалонах. Але марно. А вони, бач, знайшли. Мабуть, у цьому промисловому містечку є такі законсервовані в часі місця, де можна віднайти все. Краєм вуха я вловлюю фільм та уявляю його героїв. А головне – Занурююсь в атмосферу провінційної передвоєнної Італії фелінієво-гуєрівського дитинства із тополиним пухом, туманом та хлоп'ячою тугою закоханням. Я слухаю і чищу кахлі на кухні. Потім вмикаю пилосос. Дівчатка щось незадоволено бурмочуть і зачиняють двері. Я не ображаюся. Навпаки, я щаслива. Мене не хвилює питання, що буде завтра. Я розумію, що завтра – це сьогодні, яке ще не настало. Воно завжди за кілька кроків від тепер. І тому нема чого боятися. Якщо зараз я дихаю, живу, рухаюсь, це вже добре. А чи думають про завтрашній день птахи, тварини чи дерева? Дівчаток звуть Люсі та Віра. Я чищу, мию, натираю. Вони – господарі становища. Вони вмикають магнітофон і наказують мені йти до своєї кімнати. Їхня мати – чудова жінка, котра підібрала мене на вокзалі після мого тривалого життя на горищах багатоповерхівок та на жорстких лавах вокзалу. Я стала собакою, і вона, моя хазяйка, підібрала мене. Не побоялася підібрати. Тому що, це з'ясувалося пізніше, до свого нинішнього життя підбирала з вулиці собак і лікувала їх потім прилаштовувала в хороші руки. Так було, доки вона вдало не вийшла заміж. Ця удача стала для неї початком кінця любові до собак. Я була останньою крапкою в цій епопеї. А наша зустріч останнім днем кризи, після якої вона вирішила жити успішно як і одружилася. Вона прийшла на вокзал, від неї пахло чудовими парфумами. Вона була в розкішній норковій шубі, схожій на золоте руно. Чужа. Чужа. І сіла на пошарпаний стілець поруч зі мною. Вона могла піти в будь-який готель, але прийшла сюди, за давньою пам'яттю. У мене такої пам'яті не було. Я завжди була успішною дівчинкою і не знала, що таке ходити вокзалами. Проїхали. Тепер я сиділа на вокзалі в подертих джинсах і бабусиному кожушку і розуміла, що справжнім у моєму житті є тільки дорога, зміна облич та вражень калейдоскоп відчуттів, заради яких прийшла в цей світ. Я ніби пірнула в дзеркало і випливла з іншого боку із срібною амальгамою на шкірі. Мені було байдуже, що мене трусить від голоду. «Ти, мабуть, хочеш їсти?» – раптом запитала жінка в золотому руні. «Я справді хотіла». Чогось гарячого. Останнє, що я вживала, недоїдений бутерброд у вокзальній забігайлівці. Він тхнув чиїмись брудними пальцями і рибою. Я вже звикла бути простішою. Набагато простішою. Так, відповіла я. І жінка повела мене в привокзальний ресторан. І замовила розкішну вечерю – крабовий салат, відбивну з овочами, жульєн та вино. І мені довелося вислухати довгу історію про любов та ненависть.